Це також одна з причин нашого майбутнього зникнення. Ніхто, ніхто не повинен відкрити її правду. Це може лише травмувати її. А так вона житиме далі, як звичайна повноцінна людина, знаючи, що вони тепер не являють для неї ніякої небезпеки. Так? казав Джеремі. А як же ви пояснили їй приїзд психіатра? Дуже просто, відповів Гайдукевич. Сказав, що це потрібно в інтересах слідства, що так радив зробити наш адвокат. А вона слухається мене в усьому. Тому її показання ми давали однакові. До речі, я вдячний твоєму другові і тобі, що ти умовив його мовчати про примус і зброю. Я... Мені прикро, що йому довелося стільки пережити. Передай, що я вдячний і компенсую йому. Коли все владнається, я дійсно пришлю йому гроші, гідну компенсацію. «Гадаю, це буде справедливо», – погодився Сергій. «Носі все, хлопче, що я хотів тобі сказати». Гайдукевич вдивлявся в обличчя Сергія, намагаючись прочитати, що той думає. «За будь-яких обставин я розумію, що ти зробив для моєї доньки і для мене. Я не забуду цього». Словом, знайду можливість виразити свою вдячність. Дякую, що прийшов. А коли ви їдете, запитав Сергій. Це питання сам розумієш, промовив Гайдукевич. Ну, принаймні, завтра, післязавтра нас ще можна буде застати тут. А далі... Сергій підвівся, відчуваючи, як погано слухаються ноги було від чого простягнув руку хворому який останні хвилини дивився на нього немов на лікаря що збирався винести вердикт але вердикт цей виявився ніяким видужуйте сказав сергій бажаю всього найкращого остаточного вирішення всіх проблем і покульгав до виходу. А, ага", почулося ззаду, а ти так і не прийдеш попрощатися? Скажи, щоб я хоч знав. Сергій обернувся і подивився на нього. Попрощатися? Прийду, хоч це буде важко. Він взявся за дверну ручку, але цієї митті з Гайдукевичем щось сталося. Він різко звівся на ріжку, скривившись і сунувшись за гіпсовану ногу з підставки. Сергію, послухай мене. Послухай, синку, ще кілька хвилин. Я знаю, тобі нелегко. Тобі важко думати і дещо усвідомлювати. Але послухай мене. У мене немає більше нічого, окрім Юлії. Гроші – це херня, повір мені, хоча вони є. Вона добра, розумна і гарна. Хоча, що їх кажу, ти сам бачиш, вона ж не байдужа тобі. Повір мені, синку, все буде гаразд, от побачиш, не киде її, ти їй потрібен. Я не вічний, ти розумієш? У нас є стільки грошей, що важко собі уявити. Вони зроблять усе. Я можу відмовитись від усього. Калоєва, Ірини, міста, де мене ще б прийняли клятви та обіцянок. Мені потрібне лише одне, щоб їй було добре. Та дійсно потрібен нам обом. Ти справжній чоловік, якому я не побоюся її довірити. Подумай, може і ти потім шкодуватимеш, що відпустив жінку, яку врятував, з якою довелося разом пройти крізь пекло. Повір, ніхто не зможе кохати так, як вона. Він виговорився, це було те, що висіло на язице від самого початку, коли цей відвідувач переступив поріг палати, а, можливо, ще й раніше. Ти мовчиш, я розумію. Вони обоє розуміли все. Двоє сильних чоловіків, проблеми яких так чи інакше закручувалися навколо жінки із чорними виразними очима на ім'я Юлія. Ще хвилина, і двері палати повинні розділити їх. І той, хто мав залишитись, заслуговував принаймні на відповідь. Лише зараз Сергій вперше усвідомив, що знає її і може дати принаймні Собі самому Це нічого не змінювало У кращий для нього бік Він продовжував страждати Але не настільки Щоб зробити цей крок Він продовжував кохати Але не настільки Щоб свідомо Принести себе у жертву Оце й була відповідь Вони тихо зачинилися двері палати, але обом здавалося, наче це двері чогось більшого. Епілог. Це був здоровенний зал старої ще забудови. Кидалися в очі нещодавно відремонтована підлога, сучасні баскетбольні щити з новою сіткою на корзинах були навіть глядацькі місця, що піднімалися ярусами від краю площадки. Просто по центру баскетбольної площадки лежали два борцівських килими, на яких і змагалися спортсмени. Раніше Сергієві кілька разів доводилося виступати у подібних умовах. Місцевий університет, який... Знайшовши, очевидно, відповідних спонсорів, добре організував змагання, і на них були присутні навіть представники федерації самбо. У попередньому етапі змагань Сирій виступив успішно, перемігши в усіх трьох двобоях. Точніше переміг у двох, а третій суперник Змушений був відмовитися від двобою через травму, отриману в попередньому. В результаті без особливих труднощів Сергій потрапив до фінальної частини змагань.